Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu ala nabi Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillah al-Kathirah. Ich bezeug, dass es kein Gott gibt, was Allah. Und ich bezeug, dass Muhammad Allah-Sinah und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, herzlich willkommen zum 29. Unterricht über die Erläuterung der Aqidah Taha'uya. Vorauslich der letzte Unterricht zu dieser Serie, in Shadu ala ta'ala. Sofern wir heute fertig werden. Heute werden wir mit dem 209. Satz weitermachen. Und entschalter äh, bis zum 227. und letzten Satz, oder Abschnitt gehen. Ähm, da ein vieles von dem, was der Autor, Rahimahullah Ta'ala, hier heute erwähnt hat, ähm, wir bereits schon besprochen haben. Und er praktisch das nochmal zu einem großen Teil ähm, äh, resümiert. Ab, kann man sagen, ab dem 214. bis zum Ende resümiert er einiges. Äh, zunächst einmal sagt der Autor, Rahimahullah Ta'ala, Wir glauben keinem Wahrsager noch Astrologen. Ähm, der Ausdruck auf arabisch kahin als Wahrsager ist äh, richtig und arraf bedeutet äh, entweder auch Wahrsager, aber damit es nicht genau das gleiche bedeutet und nicht das doppelte kompultiert ist, würden wir suchen wir einen ähnlichen Begriff und darunter fällt auch der Astrologe nicht zu verwechseln mit dem Astronomen. Ja. Der Astronom, das ist ein Wissenschaftler, der Astrologe. Dass es jemand der äh, Sternbilder liest und von äh, von von, von Sternkonstellationen oder von ähm, ja und von, von Sternbildern ähm, Schlussfolgert, dass irgendwas auf der Erde angeblich passieren wird. Ähm, der Prophet sallallahu alaihi عليه وسلم hat äh, solche Dinge aufs strengste verboten, ähm, wie zum Beispiel Horoskope lesen. Ähm, oder Kaffeesatz lesen oder aus der Hand lesen äh, solche Sachen sind strengstens verboten haram warum weil sie einen Widerspruch äh, beinhalten äh, in Bezug auf unseren Glauben an Allah Subhanahu wa Taala hinsichtlich dass er ähm Alamul Ghuyub ist das er der absolute Kenner des verborgenen ist und äh, der, der, er sagt das sallallahu alaihi wasallam ein Hadith der unter anderem sah ich muslim berichtet worden es sagte man ata arrafan fa saalahu an shay'in lam tuqbal salatun ähm lam tuqbal lahu salatun 40 leila das heißt wer zu einem wahrsager geht oder astrologen geht oder diese leute ähm die, die eben etwas verborgenes voraussagen die behaupten das um verborgen zu kennen wer zu so einem hingehlt so wird Allah von ihm sein Geburt 40 Tage lang nicht annehmen. Und achte darauf, dass es, wenn man nur zu ihm hingeht, um von ihm zu hören. Das heißt, man glaubt noch nicht an das, was er sagt. Ansonsten sagt der Prophet, sallam, wer an so etwas glaubt, Gott bewahre, der ist dem gegenüber, was auf Muhammad wa sallam, herabgesandt worden ist, ungläubig. Weil Allah hat eben gesagt, dass er das Verborgene kennt und du glaubst ihm, dass er ihr das Verborgene mitgeteilt hat. Insofern sowas ist auch strengste Verboten oder auch was heute sehr bekannt ist, dass die Leute aus ihrem Sternzeichen Sachen ableiten, wie ein Mensch ist und ähnliches. Das ist Haram und eine Form von Schirk. Shirk mit <lacht> äh, Allah bewahre, obwohl das heutzutage also im Fernsehen kommt, in, in Zeitungen kommt und äh, komischerweise die Leute äh, immer mehr wegkommen von der Religion, aber plötzlich an äh, auch wenn sie sich fortschrittlich geben hinsichtlich ihres denkens, äh, plötzlich verfallen sie, mögen sie noch so intelligent sein, solchen Scheinglauben, solchen Irrglauben, Makk Allahs verwandt das zeigt, dass der Tawfiq von Allah kommt alleine Subhan Allah Taala und das ist nicht eine Form nicht Intelligenz ist. Tawfiq ist hat nicht Intelligenz, sondern Tawfiq ist ein Geschenk von Allah Subhan Taala, Allah uns das gewähren. Und so ist auch überliefert in den beiden ähm, äh, Sahih-Werken, dass Sa'aisha radiallahu ta'ala anha ähm, äh, sagte, ein paar Leute fragten den Propheten s.a. über Wahrsager. Er sagte, s.a.w. Lay su bi shay. Das heißt, sie sind nichts. Ja, gemeint ist nichts von dem, was sie sagen oder sie wissen nichts Wirkliches oder sie sind nichts wert oder ähnliches in der Richtung. Dann sagten sie, oh Gesandte Allahs, فانهم يحدثونا احيانا شيئا يكون حقا او اودز انت allah sallallahu alaihi wasallam tilkal kalima min alhaq yahtafu tilkal min alhaq yahtafuha aljinnu ergetzert hat und dann legt er dieses Wort in das Ohr seines Komplizen, wovon das Ohr seines Willie, das heißt das Ohr des in dem Team zusammenarbeitet und dann heißt es, dann vermengen sie dieses eine Wort der Wahrheit mit mehr als hundert Lügen, ja, mit mehr als hundert Lügen fragisch, fi khaltuna ma'ha akthar min 100 kaliba. Das heißt also gemeint ist was, wie es auch in anderen Überlieferungen heißt, der der, äh, der die Jin machen so etwas wie über in den Himmel empor und wenn sie ein Wort hören von dem was Allah entschieden hat, worüber die Engel jetzt Bescheid wissen, dass auf Erden geschehen wird, dann nehmen sie dieses eine Wort wenn sie mal etwas ergattern und geben es an ihren Komplizen unter den Wahrsagern weiter. Nur, wie erfolgreich ist ein Wahrsager, wenn er einmal im Jahr oder einmal alle paar Jahre nur etwas zu erzählen hat. Und deswegen, damit er seine Kundschaft auch zufriedenstellen kann, muss er öfter auch lügen. Und man tippt ja auch manchmal richtig. Okay? Und insofern ähm Ist das meiste, was Sie sagen, gelogen? Und natürlich manchmal sprechen Sie die Wahrheit. Warum? Weil das ja genau das Wort ist, was Sie mitbekommen haben. Und ähm, nur die Menschen Gott bewahre, Sie verbreiten dann das, was Er erzählt hat an Wahrheit. Und wenn Er nicht richtig lag, erzählen Sie es nicht, weil das ist ja nichts Besonderes. Okay? Die Leute erzählen immer das was Besonderes. Ist. Wenn jemand lügt und nicht was Besonderes falsch gesagt hat, das ist keine ähm, und dann findet man natürlich auch Ausreden. Ja, und der Wahrsager, der sagt ja auch nicht unbedingt Sachen präzise, sondern er sagt allgemein Sachen, wie zum Beispiel, wenn ihr mal Horostrope Ho Ho Ho gesehen habt, was da drin steht, zum Beispiel, äh, diesen, dieses Jahr wirst du glücklich sein. Okay. Dieses Jahr wirst du unglücklich sein. Man wird im Jahr mehrmals unglücklich, deswegen ist das, das, das als äh, die Wahrsagerei zu interpretieren, sehr, sehr einfach, Fällt einem nicht besonders schwer der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa hat es nicht nur dabei belassen, dass es verboten ist, zu solchen Menschen hinzugehen. Natürlich, wenn einem das Gebet dann 40 Tage lang nicht äh, angenommen wird, heißt nicht, dass er nicht beten muss. Nein, man muss beten. Nur ob das angenommen wird, ist eine andere Sache. Das heißt, Gültigkeit eines Gebetes ist eine Sache, aber die Annahme bei Allah sallallahu wa sallam ist eine andere Angelegenheit. Und dann hat der Gesandte sallallahu alaihi wa auch in einem weiteren Hadith verboten, dass man dafür Geld bezahlt. Das ist ja logisch. Und wenn die Sache verboten ist, darf man auch nicht dafür Geld hergeben. So sagte er, sallallahu alaihi wa, wa sallam, in einer Überlieferung sagte, ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثُ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثُ وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ خَبِيثُ Das heißt also, sowohl der Preis, den man für einen Hund zahlt, ist übel, als auch der Preis, den man für Was du der Braut gab, gemeint der Preis, den man für eine prostituierte Prostituierte zahlt, ist ein Übel und auch der Preis, den man für einen Wahrsager zahlt, ist Übel. All diese Dinge sind Haram und verboten. Insofern glauben wir weder Wahrsager noch glauben wir Astrologen, die nur noch eine Form der Wahrsagerei darstellen. Und in einer Überlieferung hat ein Sahabi (radhiyallahu taala anhu) diese Sache wortwörtlich genommen und auch die Sache tatsächlich so umgesetzt. Und so heißt in Sahel Bukhari Ibn Aisha radiallahu ta'ala Wie sagte Abu Bakr, Abu Bakr ist wie ihr Vater, er sagte, Abu Bakr hatte einen Burschen, der, ähm, und dieser Bursche kam eines Tages und äh, brachte Abu Bakr etwas zu essen. Abu Bakr aß davon. Dann sagte der Bursche zu ihm, weißt du woher ich das her habe also weißt du aus welchem geld ich dieses essen gekauft habe und sagt er woher er sagt er in der jahiliya habe ich für jemanden wasagerei betrieben und sagt er wama uhsinul kana aber ich war daran nicht besonders gut außer dann sagt er und dann habe ich jemanden betrogen und er hat mir dafür Geld gegeben, nur geschafft, das ist alles Betrügerei, ich habe mir dafür Geld gegeben und das ist das, wovon du gerade eben gegessen hast. Ja. Dann sagt Abu Bakr, Der Moment hat er seine Hand in seinen Hals gesteckt, seinen Hals gesteckt und alles gebrochen, äh, sallallahu al-rahi wa ta'ala anhum, äh, weil er eben wollte nicht, dass das Verbotnis Gott bewahre in seinen äh, Magen kommt, denn ihr wisst, das verbotene Essen wird bewahre, Das ist ein Grund dafür, dass Allah Azul Jil seine Dua nicht annimmt. Ähm, dann sagt der Autor rahimahallahu ta'ala ähm, Und äh, wir glauben auch keinem, der etwas behauptet, <coughs> das dem Buch der Sunnah und der Beeinkunft der Gemeinschaft widerspricht. Also hier sehen wir, dass ähm, es gibt Dinge, über die man verschiedener Ansicht sein darf, aber Ansichten wie dem Buch Allahs oder das Sunnah des Propheten Sallallahu alaihi wa sallam widersprechen, das sind Aussagen oder Ansichten, die verwerfen wir von Kopf bis Fuß. Ähm, denn wir bitten unseren Herrn an, subhanahu wa ta'ala, und er ist der Einzige, dessen Aussagen unumstritten sind, der Einzige, dessen Aussagen, subhanahu wa ta'ala, unangefochten sind und äh, akzeptiert werden müssen. Und unser Prophet, Sallallahu alaihi wa sallam, deswegen, weil er eben von ihm, der vor ihm Gesandter ist, Sallallahu Alaihi Wasalam. Und dann sagt er ähm, und, und was wir damit sagen wollen, liebe Geschwister, ähm, die Aussagen von Menschen mögen noch so intelligent sein und noch so logisch klingen, wenn sie aber einer Aya oder einem Hadith des Propheten Sallallahu Alaihi Wasalam widersprechen, deutlich widersprechen, dann wisse, dass das ein Irrweg ist. Auch wenn es sich intelligent anhören mag, aber es ist ein Irrweg, weil das führt nicht zu Allah Subhanahu Wa Taala. Die andere sagt die Angelegenheit, er sagte und und wir wir äh, glauben auch niemanden, der der Übereinkunft der Gemeinschaft widerspricht. Die Übereinkunft der Gemeinschaft ähm, bedeutet, dass die Muslehät geraten rahimahullah taala, sich in einer Epoche, äh, zu welcher Zeit auch immer, einig sind über eine Angelegenheit. Es gibt also eine eine Sache über diese die Stiğr al Ma, rahimahullah taala, einig sind. Wie kommt diese Einigkeit zustande? Meistens kommt sie dadurch zustande, dass die Textbeweise für die jeweilige Thematik, über die wir reden, eindeutig sind. Ja, Also wie zum Beispiel, wenn jemand fragen würde, wie viele äh, äh, Pflichtgebete gibt es jeden Tag? Und dann sagen wir, es gibt fünf Pflichtgebete jeden Tag. Da gibt die Frage, diese fünf Gebete, äh, gibt es darüber verschiedene Meinungen? Nein. Ja, warum gibt es dafür keine, keine verschiedenen Meinungen? ja weil die Beweislage ist so stark sowohl im Koran als auch das Propheten Raselam dass die Gelatern oder dass die Texte keine zwei Meinungen zulassen ja oder zum Beispiel braucht man Wudu um Salat zu machen ja ist die Zakat Pflicht oder freiwillig das sind Themen da gibt es keine zwei Meinungen darüber deswegen meistens ist es so wie ich gesagt habe warum gibt es eine Übereinkunft ja weil die Beweislage so eindeutig ist dass wir dafür der, Im Gegensatz zu anderen Themen, äh, wie zum Beispiel, woraus müssen Socken bestehen, wenn man darüber streichen darf. Ähm, wie wie ähm, genau verrichtet man oder, oder, oder wie genau verrichtet man das äh, wither aus ein Raka oder aus drei Raka und so weiter und so fort. Das heißt, diese, diese Themen sind nicht so eindeutig wie die ersten Themen. Noch ein schöneres Beispiel, wie viele Götter gibt es? Okay? Das sind okay. Themen, über die sich die Gelehrten einig sind, weil sie eben so eindeutig sind. Und von der Beweiskraft her könnt ihr euch vorstellen, was ist denn von der Beweiskraft her, ich sage nochmal, was ist von der Beweiskraft her, wisst ihr, was Beweiskraft, Beweiskraft bedeutet? Wie stark ist der Beweis, die Stärke des Beweises? Es gibt Beweise, die sind äh, eindeutig. Es gibt Beweise, die sind mehrdeutig. Und es gibt Beweise, die sagen eher rechts als links oder eher links als rechts. Okay, Was denkt ihr von der Beweiskraft her? Was ist denn stärker, äh, wenn man einen Beweis hat aus dem Koran oder aus der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam? Aus dem Koran. Äh, warum? Weil eben der Koran von der Authentizität her äh, authentisch ist. Auch wenn natürlich im Einzelfall der Beweis aus der Sunna klar, deutlicher sein kann. Kann natürlich sein. Ja. Aber Wenn wir jetzt nur von der Beweiskraft hören, was ist denn stärker? Die Übereinkunft der Gelehrten oder der Koran al-Karim? Ja, eine rhetorische Frage. Natürlich die Übereinkunft. Warum die Übereinkunft? Naja, weil die Übereinkunft besagt ja schon, dass wir uns alle einig sind. Okay? Wenn wir aber einen Vers haben oder eine Ayah haben, Koran al-Karim, dann müssen wir erstmal darüber nachdenken, was es bedeutet. Wenn es eindeutig ist, führt es zur Übereinkunft. Es führt zur Übereinkunft, seht ihr? Aber ich sage, wir sind schon jetzt angekommen bei der Übereinkunft. Wir haben schon, wir sind schon einig. Ich sage dir schon, die Gelehrten sind sich alle in dem Thema so einig. Da brauchst du nichts mehr untersuchen, richtig? Aber wenn ich dir sage, es gibt einen Hadith, der besagt, dass muss das. Musst du erst mal den Hadith von der, erst von der Authentizität her prüfen und zweitens von der Beweislage prüfen. Beweist der Hadith genau das, was ich eigentlich sagen will? Oder sagt der Hadith was ganz anderes? Und wie oft geht das nicht? Wenn ich sage, nicht jeder, der einen Hadith hat, hat Recht. Nicht jeder, der einen Beweis hat, ist im Recht. Ja. Und deswegen diese, äh, deswegen wundert man sich manchmal, wie sagt man, sagt man wieso die Beeinkunft der Ejma'ah als erster Stelle? Naja, weil da ja die, wir sagen ja schon, wir sind uns einig. Das heißt ja, die Beweiskraft ist die stärkste überhaupt. Aber es gibt keinen, ich sage, wir sind einig, Du sind uns schon beide einig. Mit was soll ich dann sonst argumentieren, wenn wir sind schon einig sind? Dann ist die Einigkeit der Beweis. Okay. Wenn du schon zugibst, dass ich Recht habe, muss ich dann noch zu Beweisen suchen. Versteht? Drei. Wieder mal, sei das nur am Rand erwähnt, das wird natürlich im Thema aus äh, ausführlicher äh, erörtert. Ähm, auf jeden Fall ähm, gehen wir zum zweiten, der 211. Satz über. Der Autor sagt: "Der Rahman Allahu Taala". Wir glauben, dass die Gemeinschaft richtig und treffend ist. Die Spaltung eine Abschweifung und Kwar. Äh, Allah Subhanahu Wa ta Taala hat im Koran-Karim in mehreren Ayat klar und deutlich gemacht, dass die Muslime eine einzige Gemeinschaft sind. Und das müssen wir uns mal verinnerlichen. Allah Azza wa Jal spricht die Gläubigen in Surat Al-Imran an, Al an mit Ya eyyuhal ladhina amanu. Okay. O ihr, die ihr glaubt. Oder O ihr Gläubigen. Und dann sagt er irgendwann im Verlauf der Ayat wa'tassimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu Das heißt haltet alle am seil allahs fest und spaltet euch nicht Das seil allahs ist der quran wie abdullah mas'ud zakhri radhiyallahu an So das heißt haltet alle samt am quran fest und spaltet euch nicht so Wen hat er angesprochen die gläubigen Und das bedeutet für uns Dass die Eigenschaft oder die Tatsache, dass sie gläubig sind, Grund zur Einigung ist. Auf einmal die Tatsache allein, dass diese Menschen, die Allah anspricht, wenn du dich angesprochen fühlst, dann halte dich an die Eier. Die Tatsache allein, dass Allah gesagt hat, ja ayuha aladina, wo die ihr glaubt. Diese Eigenschaft, die er hier erwähnt, hat er nicht gesagt, oh, ihr Menschen einigt euch, dass wir uns einigen, weil wir Menschen sind. Er hat nicht gesagt, wo oh ihr äh, alle, die ihr aus einem bestimmten Land kommt, einigt euch, wo oh, alle, die ihr die Hautfarbe so habt, einigt euch, wo oh, alle, die ihr das Alter so, alle, die Arabisch sprechen, alle, die er so so, das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, alle, die ihr glaubt. Und wir alle wissen, dass der Glaube religiös gesehen es verschiedene Definitionen davon, aber entscheidend oder eine davon ist natürlich, dass sie an Allah glauben, die die Engel glauben, die Propheten, die Sechs sollen, das irren wir an, Insofern, diese Ummah, ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen, diese Ummah ist einig in Bezug auf ihre Religion, einig in Bezug auf den Iman, einig in Bezug auf den Islam, einig in Bezug auf den Koran, einig in Bezug auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das ist die Ummah. Und die Ummah ist nicht die Lebendigen von ihnen oder die Verstorbenen von ihnen. Und was heißt das? Das bedeutet, liebe Geschwister, dass die Gemeinschaft, an die wir uns halten und die Gemeinschaft, der wir uns zugehörig fühlen, ist die Gemeinschaft unseres Propheten, und diese Gemeinschaft des Propheten, sallam, der kannst du beitreten, du kannst zu ihr dazugehören. Ja, er ist schon gestorben, die Sahaba sind alle schon gestorben, an. und die Rechtschaffenden danach sind alle schon gestorben, Na aus der Generation von früher. Aber du, wenn ich dir sage, wir wollen zu der Ahlus sunnah wal der Jemaah gehören, zur Gemeinschaft der Sunnah gehören, zur sunnitischen Glaubensgemeinschaft, dann rede ich nicht davon, dass du heute suchen sollst, wer ein Sunnit ist und sich anschließt. Sondern du sollst dich halten an das, woran sich unser Prophet gehalten hat. Und deswegen sagt er Abdullah bin Mas'ud, anta al-Jamaah wa inkunta wahdek. Das heißt, du bist die Gemeinschaft selbst, wenn du alleine wärst. Selbst wenn du alleine wärst. Warum? Weil das spielt keine Rolle, dass die schon gestorben sind oder dass du noch lebendig bist. Übermorgen bist du auch gestorben und dann kommt ein anderer Mensch. Am Tag der Auferstehung zu welcher Gruppe gehörst? Hast du schon mal gehört, dass am Tag der Auferstehung geordnet wird nach nach äh, Epoche, wann die Welt mensch gelebt hat? Es kommt Jahr 101, dann Jahr 102, dann Jahr 103 und du versammelst dich dann mit der 115 oder so. Nein. Du, du du sagst in deinem Dua, du möchtest zur Gemeinschaft von Mohammedsazam gehören und aus seiner Hand vom äh, Kauther oder vom Haut etwas zu trinken bekommen. ja Insofern, liebe Geschwister, das ist die Gemeinschaft, wenn wir sagen. Deswegen kann es sein, dass du eine einzige Person bist in deiner Stadt, aber du bist Ahl-Sunnal-Jama'ah. Weil du schreibst dich dieser Gemeinschaft zu. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat es ähm, auf das strengste verboten, dass man sich von dieser Gemeinschaft spaltet. Auf das strengste verboten, deswegen sagt er wala tafarragu, das spaltet euch nicht. Und eine anderen Aya sagt er, subhanahu ta'ala, ein paar Ayat danach wala ta kunu kelladina tafarragu wa akhtalafu und gehört und seid nicht so wie diejenigen, die sich gespalten haben und sich uneinig geworden sind ba'di ja humul, min ba'di ma ja'at min ba'di ma ja'ahumul bayinat nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen sind. ja, Beweise wie den Koran, die Sünde unseres Propheten, und was dazu aufgefordert wird, wozu aufgefordert wird. Sachen sind klar und eindeutig. Kein Mensch, kein Muslim, dem, dem Allah seine Augen geöffnet hat, ist sich, ist sich unsicher darüber, was Allah von einem verlangt. Die, die, die Gebote, die grundsätzlichen Sachen der Religion sind eindeutig, es gibt keine Diskussion darüber. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, aber diese Menschen, die sich gespalten haben, in Gruppen getrennt haben, wa ula'ika lahum azaabun azim. Das sind jene, die eine gewaltige Strafe erhalten werden. Nicht eine einfache Strafe, nicht eine schmerzhafte Strafe, sondern eine gewaltige Strafe erleiden werden. Möge Allah uns davor schützen und bewahren. Und so sagte auch Allah azza wa jalla im anderen äh, Ayah, innal ladhina faraqu dinahum wa kanu shia'an, lesta minhum fi shayt. Das heißt, diejenigen, die sich in Gruppen gespalten, ihre ihre Religion gespalten haben und Gru Parteien geworden sind, das heißt, verschiedene Gruppen geworden sind, du hast mit ihnen nichts zu tun. innama amruhum illallah, ihre Angelegenheit obliegt Allah oder ist bei Allah und hiernach wird er ihnen kundtun, was sie zu tun pflegte. Das ist eine der schlimmsten Drohungen überhaupt, weil dann ist nämlich viel zu spät, wenn Allah dir sagt, du gehörst nicht zu Muhammad Mohammed und seiner Gemeinschaft. Joghahat usah una andre patah an. Joghahat usah una patah an, di sehagum-was andremmu aufruf, al sugalikum Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah azza wa jall, sein Prophet sallallahu alaihi Wasallam sallam, machte das auch doyotish, als er sagte, Inna ahle al-kitabeyn iftarqu fi dienihim ala thintayni wa sabiina millah. Wa inna hadeyil ummah sataftariqu ala thalatin wa sabiina millah. Kulluha finnar illa wahidah, wahiyya al-jamaah. Er sagte, die beiden Völker der Schrift ähm, wurden sich in ihrer Religion uneins oder haben sich in ihrer Religion in Gruppen gespalten und zwar auf 72 verschiedene Gruppen. Und diese Gemeinschaft wird sich auf 73 Gruppen verteilen und spalten. Alle werden im Höllenfeuer sein, bis auf einen einzige. Alle werden im Höllenfeuer sein, bis auf eine einzige. Und das ist die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft, ist, wie wir gesagt haben, das ist die Gemeinschaft, die den Propheten gefolgt ist, die Gemeinschaft, die den Koran und die Sunna als Quelle genommen hat und nicht ihren Verstand und nicht die Aussagen von irgendwelchen Menschen, sondern sie haben diese beiden als Maßstab genommen. Was dem übereinstimmt? Ahlan wa sahlan. Was dem widerspricht, hat äh, religiös gesehen bei Allah subhanahu taala keinen Wert und führt letztendlich ins Verderben und wir uns davor beschützen. Wir haben mehrmals jetzt geredet über Gruppen und Spaltungen und Meinungen. Wir müssen unterscheiden. Es gibt zwei verschiedene Arten von, es gibt mehrere verschiedene Arten von von Meinungsverschiedenheiten. Es gibt eine Art von Meinungsverschiedenheit, die sich gegenseitig ausschließt. Und das heißt, Ikhtilaf und Tabad, eine Meinungsverschiedenheit, die sich gegenseitig ausschließt. Das heißt, der eine sagt Halal, der andere sagt halal. Der eine sagt Tauhid, der andere sagt Shirk. Der eine sagt Schwarz, der andere sagt Weiß. Die zweite Art von Meinungsverschiedenheit ist eine Meinungsverschiedenheit, die sich im weitesten Sinne ergänzt. Ergänzt. Ich mache dafür ein paar Beispiele. Was die Meinungsverschiedenheit angeht, die sich gegenseitig ergänzt oder einfach verschiedener Art und Weisen sind, wie man es machen kann, Kemudian, bagi bagiibadat, baca. Bagiibadat, nih malah salat, dan daripada salat, kita das salat malam. Kalau kita salat malam, kita ada salat malam. Kalau kita salat beten, kita ada salat malam. Kalau kita salat malam, Oder? ada salat malam. Kalau kita salat malam, kita ada salat malam. Kalau kita salat malam, kita ada salat malam. Kalau kita salat malam, kita ada salat malam. Kalau kita salat am Anfang nach Allahu Akbar sagt Subhanak Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk unter anderem sagt ich möchte was anderes ein anderes du'a sprechen was überliefert ist von Propheten sallallahu alaihi wasallam Allahumma ba'id bayni wa bayna khataya kama ba'atta baynal mashriq wal maghrib Allahumma naqqini min khatayaya, kama yunqqath thawbul abyadhu min ad-danas Allahumma ghsilni min khatayaya, bil ma'i wal thalji wal bard so Wenn jemand sagt, ich möchte über diesen Dua sprechen, darf er das? Darf er. Weil beides ist überliefert worden als ein Ist-Diftah, so usw. Äh, der eine sagt, ich möchte den Koran im Karim lesen, in der Lesart Hafsan Asum. okay? Und der andere sagt, ich möchte es in einer anderen Lesart lesen, die unser Prophet auch gelesen hat, sallallahu alaihi wa sallam. Darf er das oder nicht? Darf er. Insofern, es gibt Unterschiede, die allerdings verschiedene Möglichkeiten darstellen, wie man etwas machen darf. Und es gibt es gibt also zahlreiche Beispiele. Ich habe jetzt nur ein paar genannt aus dem Bereich der Ibadat und auch nur im Bereich des Salat äh, im weitesten Sinn. Ähm, und, und das reicht auch, wo nicht noch mehr nennen Dann gibt es eine zweite Art, wie natürlich ähm, eine eine sich ausschließende Meinungsverschiedenheit. Eine sich gegenseitig ausschließende Meinungsverschiedenheit. Was heißt das? Das heißt also, naja, entweder das eine ist richtig oder das andere ist richtig. Es gibt nicht beides richtig. Kann nicht sein. Beispiel, jemand schließt einen Heiratsvertrag ab. Um nicht immer bei Ibadah zu sein, gehen wir mal zum Muamilat. Jemand schließt einen Heiratsvertrag ab. Entweder sind die beiden nach dem Heiratsvertrag verheiratet oder sind es nicht. Es gibt nicht diesen halb verheiratet ja. oder eine Frau ist schwanger oder ist nicht schwanger richtig ist nicht ja ein bisschen schwanger okay und solche Arten von von von Meinungsverschiedenheit geht natürlich auch das heißt also der eine Gelehrte sagt dir dieser Vertrag ist gültig und der andere sagt dir vielleicht ist er ungültig ähm, bei Allah Subhanahu wa Taala ist es entweder so oder so entweder der eine hat recht Oder andere hat Rechte. Die Wahrheit ist eine Einzige. Und die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um? Aha, das teilen wir ebenfalls wieder in zwei verschiedene Kategorien auf. Die erste Art ist, wenn zwei anerkannte Großgelehrte, Mujtahid-Gelehrte, wie zum Beispiel Imam Shafi'i und Imam Malik ibn Anas, unterschiedlicher Meinungen sind in einem Thema. Dann sagen wir, das ist eine Meinungsverschiedenheit. Bei Allah wird nur einer von beiden Recht haben oder keiner. Könnte ja auch ein dritter Recht haben. ja. Aber wenn wir davon ausgehen, dass die Wahrheit irgendwo zwischen diesen beiden liegt. Und diese Art von Meinungsverschiedenheit, da sie ja von einem Großgelehrten, einem Mujdah-Gelehrten stammt, glauben wir, dass beide von Allah belohnt wird. Der eine doppelt, weil er sich Mühe gegeben hat und Recht gehabt hat und der andere wird belohnt für dafür, dass er sich Mühe gegeben hat und der Fehler, den er begangen hat, wird ihm verziehen. Das war's. Insofern ist es kein Weinbuch, Alhamdulillah. Weil beide haben ja nach bestem Gewissen versucht herauszufinden, was die Wahrheit ist. Okay, Und das wird dir in deinem Leben öfter passieren. Ja. Das fängt ja schon mit der Frage an, welchen Gelehrten soll ich fragen? Und in dem Moment, wo du entscheidest, wen du fragst, hast du eigentlich dir schon die Antwort gegeben. Richtig? Weißt du? Wie einer der geht hin und überlegt sich vorher, welcher der Gelehrten sagt, meine Frau ist geschieden, wenn ich das jetzt nicht frage. Und dann sagt man sagt mal ihm der Gelehrte A sagt, die ist geschieden, der J e sagt, sagt, die ist nicht geschieden, dann sucht er sich durch die auf, wenn er will. Je nachdem wie aber die Ehe führen, wenn er da nicht mehr führen wird, ja? Insofern Dies ist Das ist eine Problematik für sich, aber da habe ich auch einmal darüber einen Vortrag extra gehalten, wenn man sich mal anhören darf. Das heißt also, ähm, aber der Gelehrte hat nichts falsch gemacht, weil er hat sich nach bester Mühe, nach bestem Gewissen, hat er versucht herauszufinden, was Inshallah Ta'ala bei Allah die Wahrheit ist. Und kann auch sein, dass er selbst in seinem Laufe seines Lebens seine Meinung revidiert. Das kann passieren. Im Laufe seines Lebens sein Mann war revidiert. Und sagt, Wallahi, ich habe früher das gesagt, aber mir ist klar geworden, Äh, aufgrund weiterer Recherchen, die ich gemacht habe, äh, das ist meine Meinung von der Wachalich. Und ab jetzt meine Meinung ist dass das, was passiert. Sollte nicht so oft passieren, schauen ja, aber kann passieren. Äh, und das äh, be beweist ja, dass er auch nicht starrsinnig ist, ja, sondern beweist, dass er ja. auf der anderen Seite natürlich kann es auch bedeuten, dass er sich nicht sicher war, beim ersten Mal schon, aber je nachdem, von wem wir reden. Wir reden ja nicht jetzt von irgendjemandem, wir reden von Imamen. Okay? Große Imame, sie sagen das, was, inshallah ta'ala, gemäß ihrem besten Gewissen und äh, Forschung, der Wahrheit entspricht. Wenn man äh, dann später im Laufe seines Lebens seine Meinung revidiert, dann aufgrund neuer Beweise, die man nicht in Betracht gezogen hatte, aufgrund neuer Argumentationen, die man äh, vorher nicht gekannt hatte, und so weiter. Und so. Gibt viele Dinge, auch ein Gelehrter entwickelt sich. Ähm, das heißt also, wir haben gesagt, diese sich gegenseitig ausschließenden Meinungen teilen wir in zwei Gruppen. Die erste, diejenigen Meinungen die ähm, eine Beweislage haben ähm, und und äh, die aber die Beweislage ist eben nicht so eindeutig und deswegen gibt es verschiedene Meinungen und die zweite Art ist diejenige Meinung, die einem klaren Textbeweis widerspricht. Im klaren Textbeweis widerspricht. Und es hat im Laufe der Zeit gegeben, dass Leute, manche Gelehrte auch unter das Sahaba, radiAllahu anhum Sachen gesagt haben, wo es sich herausgestellt hat, Moment, das widerspricht eindeutig, natürlich meistens nicht einer Art von dem Koran, weil der den Koran kannten ja alle, aber im Hadith, das dann heißt, Moment, die Sahabe hat was gesagt, das widerspricht, widerspricht eindeutig dem folgenden Hadith des Propheten, die Sahabe wussten auch nicht alles. Die Imame wissen auch nicht alles. Also es ist nichts Verwunderliches, wenn jemand mal das nicht wusste. Okay? Und deswegen ist es jetzt, Ähm, wenn wir Be dieses Beispiel haben dafür gibt es gibt es auch Beispiele dass immer was klar widersprüchliches gesagt hat dann sagen wir okay wer jetzt sagt wer jetzt sagt es gibt verschiedene Meinungen und ich folge dieser einen Meinung und so und äh, du folgst der anderen der ist auf einem Irrweg weil die Meinungsverschiedenheit resultiert nicht dadurch dass die Leute aufgrund der Uneindeutigkeit des Textes verschiedene Meinungen habt, sondern die Meinungspflicht resultierte dadurch, dass jemand einen Text gar nicht erst kannte und er ihm trotzdem widersprochen hat. Ja, du weißt zum Beispiel, dieser Hadith widerspricht der Ansicht an deines Lehrers oder äh, deiner Rechtsschule oder wem, äh, deinem Imam oder wie auch immer, aber du bleibst trotzdem dabei und bleibst starrsinnig. Ja. Obwohl er selbst, wenn er das gewusst hätte, das nicht mehr machen würde. Das heißt also, die, wenn wir über Meinungsverschiedenheiten sprechen und Allah subhanahu wa gesagt hat, uns spaltet euch nicht oder seid euch nicht einig, dann müssen wir aufpassen. Es geht hier um grundsätzliche Dinge der Religion, das heißt um Dinge, die eindeutig sind. Ansonsten, dass man verschiedene Meinungen gibt, dass man im Gebet zusammen betet, obwohl äh, die, die, die Art und Weise, wie man sein Gebet verrichtet, teilweise unterschiedlich ist, das ist kein, äh, großes, Problem. Das ist kein großes Problem. Solange es im Rahmen ist. Im Rahmen heißt was? nahezu zurückführen ist auf einen Großgelehrten, auf einen Großgelehrten, um möglichst aus den ersten Generationen äh, dann dürfen, haben wir keinen Grund untereinander verschiedene Ansichten zu, äh, uns zu spalten, Mensch. Ähm, und deswegen die Ayat, die äh, Spaltungen verunglimpfen und kritisieren. Da geht es um die Art der Meinungsverschiedenheit, durch die die Menschen sich spalten durch die die Menschen sich in Gruppen teilen, durch die die Menschen sich gegenseitig verabscheuen und sagen ah der gehört zur Gemeinschaft so und so und der nee, der gehört zur Sekte so und so ja und das ist meistens eben bei dem Begriff der Sekte logischerweise da merkt man diese Spalterei am meisten derjenige der der Wahrheit folgt der kann der der kann nur den anderen dazu aufrufen also ich wenn ich dem folge, was Allah gesagt hat, und der andere sich sträubt, dann ist er derjenige, der sich spaltet von der Gemeinschaft. Warum? Weil ich halte mich an die Gemeinschaft des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Klar? Also Einigkeit heißt nicht, dass du Abstriche machen sollst bei deiner Religion, damit du mit dem anderen eine Gemeinschaft bildest. Das soll klar sein in diesem Zusammenhang. Die Gemeinschaft ist die Gemeinschaft unseres Propheten Rasul. Auch wenn du dich trennst von allen Menschen, die sich Muslimen nennen heute. Fiktives Beispiel. Ja. Aber auch wenn du das machen würdest, letztendlich kommt es darauf an, wem folgst du? Nicht die Gemeinschaft der heutigen Muslime, sondern sie alle müssen der Gemeinschaft unseres Propheten ﷺ anschließen. <lacht> Ein Beispiel für diese beiden Arten, also Beispiel für akzeptable und inakzeptable äh, Meinungsverschiedenheiten, äh, nehmen wir ein Beispiel für inakzeptable für inakzeptable Meinungsverschiedenheiten ähm, in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal hat im Koran in Karim ähm, sich selbst mit Eigenschaften beschrieben. Und der gläubige Muslim glaubt an alles, was Allah gesagt hat. Wenn also jetzt Muslime sich uneinig werden, über ob man an das glauben soll, was Allah gesagt hat, oder ob man das nicht uminterpretieren sollte, dann ist es eine Form von unerlaubter und inakzeptabler Meinungsverschiedenheit. Auch wenn die meisten Muslime anderer Meinung sind. Auch wenn was nicht der Fall ist, auch wenn man es behaupten, aber selbst wenn das der Fall ist, wäre das kein akzeptable mangel sondern eine inakzeptable Meinungsverschiedenheit. Ein Beispiel für äh, Beispiel aus der ersten Kopfe haben in Gruppe der Jahmiya kennengelernt. Jahmiya Gruppe wir werden auch gleich noch über sie kurz reden, Das ist die Sekte, die am konsequentesten alle Eigenschaften Allahs geleugnet hat. Sagt Allahs Ar-Rahman sagt er nein. Das Allah Ar-Rahim sagt er nein. Allah hört und sieht, was du machst. Und er sagt dir: Nein, kann er nicht. Okay. Also viele Katastrophen. Aber darüber haben wir schon gesprochen. Und äh, spätere Gruppen, die gekommen sind, haben Anteile davon genommen. Ja. Äh, die, die, die, die sind das Extremste, Beispiel. Aber spätere Gruppen, ob es die Aschayer sind oder die Matriide sind oder andere Gruppen, sie, sie haben dann Anteile von diesen Gruppen, von dieser äh, Sekte genommen, so dass die Jahmiya ihnen gesagt hat. Wenn schon dann schon. Wenn ihr schon ein paar Sachen akzeptiert von den Eigenschaften aus und andere leugnet, dann entschließt euch doch der alles Sunde an und akzeptiert alles, was Allah gesagt hat. Oder leugnet alles, so wie wir es gemacht haben, ja, weil sie waren konsequenter. Ähm, und das ist eine bekannte Diskussion. Auf jeden Fall, das ist ein Beispiel, ein Beispiel für akzeptable Meinungsverschiedenheit. Akzeptabel heißt, dass wir uns gegenseitig akzeptieren. Um sich gegenseitig trotzdem noch lieben und als Geschwister anerkennen, auch wenn wir glauben, fest einer von zwei anrechnen. Das ist das berühmte Beispiel, das Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Anbiya äh, in den Versen 78 und äh, 79 erwähnt hat. Da geht es darum, der Prophet Dawud alayhi salatu was salam, ähm, zu ihm kam ein Fall. Der Fall lautete wie folgt, Zwei Leute haben sich gestritten. Der eine war ein Hirte und der andere war ein Landwirt. Der Hirte hat mit, äh, mit seinen Tieren war er unterwegs und dann sind die Tiere auf das Feld des Landwirtes gegangen und haben ihm seine Ernte zerstört. Okay? Und dann kam der Fall vor Gericht. Die Frage ist jetzt, wie soll das Recht wieder, wie soll Recht und Ordnung wiederhergestellt werden? David Ali Sato Sallam hat gesagt, äh, hat hat äh, gefragt, äh, wie viel an Wert der äh, der der, der Gärten oder der Landwirt verloren hat. Also was ist der Schaden, der wirtschaftliche Schaden, der ihm entstanden ist? Und dann hat er gesehen, dass der wirtschaftliche Schaden, der ihm entstanden ist, dem Wert der Tiere entspricht, die diesen Schaden angerichtet haben. Okay? Dann hat er dem Land äh, dem Hirten gesagt, nimm, gib ihm deine Tiere und ihr seid quitt als Entschädigung. Dann sagte Sulaiman alayhi ssalat wa salam, wenn der Fall zu mir gebracht wäre, hätte ich anders entschieden. Ich hätte entschieden, dass der Landwirt die Tiere des Hirten für eine bestimmte Zeit lang bekommt. Während dieser Zeit darf er von, dem, von der Wolle profitieren, er darf von der Milch profitieren, und das Hühner Hühnerwahn dürfte er von den Eiern nehmen und so weiter, bis der Hirte das Feld wiederhergestellt hat, wieder restauriert hat, wie es vorher gewesen war, bevor seine Tiere es zerstört haben. Wenn das der Fall ist, gibt dann äh, der Landwirt die Tiere dem Hirten wieder zurück. Und darüber sagte Allah subhanahu wa ta'ala فَفَحَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ فَفَحَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ bedeutet, wir haben Suleyman alaihi salatu wa diese Angelegenheit verstehen lassen. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, das heißt, wer hat also Recht gehabt, auch wenn er der Sohn war, aber er hat Recht gehabt. Und so waren beide Propheten. Aber dann kommt das Entscheidende an der ganzen Sache. Allah sagte, وَكُلَّنْ آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا Allen beiden haben wir Weisheit und Wissen gegeben. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, dass Suleiman recht hat, aber beide, Suleiman und sein Vater Dawud alayhi wa wa salam, sie beide hat er gelobt, subhanahu wa ta'ala, für das, was sie geurteilt haben und gemacht haben. Und deswegen sagten manche Ulama, rahimahmullah wa ta'ala, wenn diese Eier nicht gewesen wäre im Koran, würden mir alle Gelehrten, die Ijtihad machen, leidtun. Würden mir alle leidtun. Insofern ähm, lernt wir aus diesen Eier, auch wenn man einen Fehler gemacht hat. Aber man hat sich Mühe gemacht nach den Regeln der Kunst, wenn man so schön sagt. Es gibt Regeln. Im Ijtihad gibt Regeln. Du kannst, kannst nicht sagen, ich habe den Koran aufgeschlagen, habe bin zum Schluss gekommen, dass man es doch keine fünf Gebete sind. Was habt ihr fünf Gebete nicht gefunden? Okay? Es gibt Regeln. Allah sagt Allah, du so musst gerade fragen so und so weiter. Das heißt also nach den Regeln der Kunst, die du Mühe geben, hast, und es kann sein, du erfüllst die Regeln gar nicht, dann musst du jemand anders fragen. Dann kann es sein, dass du trotzdem belohnt wirst für die Mühe, die du gemacht hast und Allah azza wajalla verzeiht dir den Fehler. Das ist ein, ein, eine zentrale Aya im Koran Karim. Schauen wir uns eine der wichtigsten Begebenheiten in diesem Zusammenhang an. das ist übrigens diese Thematik ist die unglaublich wichtig, weil du weißt ja, dass die Muslime äh, unterschiedliche Rechtsfolgen, äh, Rechtsschulen auch befolgen, okay? Das heißt oder anders auch durch verschiedene Gelehrte haben. Und wenn du diese Thematik verstanden hast, dann weißt du Allahide, der Imam von dem Bruder so und so ist entweder auf dem Fußstapfen von Dawud ja oder es er auf den Fußstapfen von Suleiman er ist doch beides gut handeln ja? also es nicht, kann ja er nicht so äh, irre gegangen sein ja solange er folgt oder ahnt und das Propheten nur hat manchmal andere Regeln anderes Verständnis von dieser Sache heißt nicht dass er ein abgeirter irregeleiteter ist der Prophet Sallallahu alaihi عليه وسلم hat diese Sache einmal auf die beste Art und Weise umgesetzt Allahumma In dem berühmten Beispiel der Begebenheit, als er gesagt hat zu uns, Sahaba nach der Parteienschlacht, la illa fi bani das heißt niemand darf das asr gebet verrichten, bis er in äh, bis er bei den Ben Quraida angekommen ist. Ben Quraida, ein Stamm, ein jüdischer Stamm damals gewesen, und sie haben den Vertrag gebrochen äh, mit den mit den Muslimen. Und deswegen kam es unter anderem zu der Schlacht. Und der Prophet Ali, nach der Schlacht hat den Sahabe gesagt, erst wenn ihr dort angekommen seid, bettet ihr das Asr-Gebet. Und diese Geschichte ist so berühmt, da sagte, er, was dann passiert, unterwegs war die Sonne fast am Untergehen. Und wir haben noch kein asr Und jetzt hast du zwei äh, Meinungen gehabt. Die eine Gruppe sagte, wir beten das Asr-Gebet jetzt sofort. Auch wenn wir noch nicht angekommen sind. Und wir handeln der Aussage des Propheten Sallallahu alaihi wa sallam zuwider. Warum? Ja, weil er meinte ja nicht, dass wir unser Asr-Gebet verpassen sollen. Sondern er meinte damit, beeilt euch und nicht unterwegs beten, damit ihr rechtzeitig noch ankommt und schnell dort seid. Die anderen sagten, nee, nee, nee. Er sagte, betet erst dort und wir beten erst dort. Und ähm, auch wenn die Sonne untergegangen ist, interessiert mich nicht. Weil wer ist der Prophet? Er, der Prophet. er hat uns gesagt, so, machen wir was falsch, wenn wir uns an die Aussagen des Propheten halt. Insofern haben sie gesagt, nein, wir beten erst dort. Als der Prophet, sallallahu alaihi wa davon mitbekommen hat, hat er zu keiner der beiden Parteien gesagt ihr habt recht oder ihr seid im unrecht sondern er hat Salasenam das gehört zu einer gewaltigen Weisheit er hat über beide geschwiegen und das nennt man Iqrar Billigung das heißt er hat beides stillschweigend durchgehen lassen Fertig. auch wenn er weiß Salasenam einer von beiden hat recht aber er hat es nicht gesagt Und er hat beides akzeptiert, damit wir auch wissen, dass man äh, unterschiedlicher Meinung sein darf. Weil diese Thematik sehr heikel und es auch gut, dass der Prophet auch nicht einem von beiden Recht gegeben hat. Warum? Naja, weil es ist ja diese berühmte Frage, soll man sich an die Aussage wortwörtlich halten oder steckt dahinter eine Weisheit und es geht nicht um die wortwörtlich werden, es geht um die Bedeutung, die der Sprecher eigentlich meinte. Und diese zwei verschiedenen Umgänge, Umgangsweisen mit äh, Gesetzestexten, es findet sich immer wieder. Und manchmal ist es richtiger, sich an die wortwörtliche Bedeutung zu halten und manchmal ist es richtiger, sich an die Bedeutung der Worte zu halten und um äh, die eigentliche Absicht des Sprechers zu betrachten. Man kann nicht sagen, immer so und immer so. Wenn er gesagt hat, diejenigen, die unterwegs gebetet haben und ihr ja gebet nicht haben verstreichen lassen, haben Recht, dann würden wir heutzutage immer so überlegen, was eigentlich damit gemeint Ach so, und die, und die wortwörtliche Bedeutung vernachlässigen. Das ist aber nicht immer der Fall. Manchmal ist die wortwörtliche Bedeutung die Richtige. Deswegen hat der Prophet Gott sei Dank nicht gesagt, ihr habt Recht, ihr seid im Unrecht. Ular ompek. Ibnu Zakat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, über den äh, Regierenden oder über den Richter, wenn er in einem Fall entscheidet, sagte er, "Wenn ein Richter urteilt und richtig liegt, er ist, wenn er ist, wenn er ist, wenn er ist, wenn er ist, wenn er ist, wenn er ist, wenn er ist, wenn er ist, wenn er ist, wenn ein Richter urteilt, aber Äh, falsch liegt, dann erhält er eine Belohnung. Das haben wir gesagt, eine Belohnung, um und gemeint ist, um seinen Fehler wird verziehen. Und so weiter und so fort, so haben wir dafür, Alhamdulillah, zahlreiche Texte beweisen. Wer diese Thematik verstanden hat, hat eine, vor allem, ich sage mal, eine weite Brust, Ha, Ein, äh, wer das, äh, ak akzeptiert viele andere Sachen, die andere Leute sagen. Ich sage nicht, er muss einverstanden sein mit dem, was andere Leute sagen. Ich sage nicht, er muss Sagen alles, was andere sagen, ist richtig und auch was ich sage ist richtig. Nein, nein, nein, nein. Das, was ich sage, ist richtig, könnte aber auch falsch sein. Das dann. Und was der andere sagt, ich bin dafür, dass auf falsch liegt. Aber es könnte auch sein, dass er richtig. Liegt. Das ist die ganze Angelegenheit. Ja. Und nicht vergessen, und wer damit ein Problem hat, soll nur äh, wissen, dass es sein kann, dass er selbst eines Tages seine Meinung ändert. Und dann ist es ein Schuss in den Ofen. Deswegen niemals die Meinung von anderen so äh, fertig machen, als wären sie nichts wert. Vorsicht, dahinter stecken, wenn dahinter natürlich, wie gesagt, er, eine gute Beweisführung steckt. Ja. Nicht es äh, so kaputt machen, weil wenn du eines Tages die dann ins eigene Fleisch schneidest, ist blöd. Ja, der jetzt jetzt jetzt hat der Prophet صلى الله عليه natürlich auch gewusst, dass wenn nicht alle gelehrt sind. Und dass wir manchmal miteinander unterschiedliche Meinungen, äh, unterschiedliche Meinungen haben. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Natürlich haben wir gesagt, wir gucken, was der andere sagt, und so weiter und so fort, und hat das Hand und Fuß, genauso wie du einem Lehrer folgst, er hat auch einen Lehrer und folgt. Okay? Öfter ist die Lösung die folgende, wie in dem folgenden Ereignis und zwar berichtet der Urgroßvater von Amr ibn Shu'aib radiallahu ta'ala anhu er sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, ist eines Tages zu seinen Freunden hinausgekommen während sie zusammensaßen und sich über Al-Qadar stritten äh, der eine begründet es mit der einen Ayah und der andere begründet es mit einer anderen Ayah und dann sagt er das über den Prophetenﷺ sein Gesicht wurde so zornig, als hätte man wortwörtlich in seinem Gesicht ähm, äh, wie heißt es die äh, die äh, die Focht von Granatäpfel die äh, der Name ist die die die die Kugelchen da die heißen ja Kerne sind das ja da drin ne Auf jeden Fall, als hätte man so ein Stück von Frucht von von Granatäpfel in seinem Gesicht platzen lassen. Also ein Ausdruck wüt. Assalamu alaikum. Und dann sagt er, Assalamu alaikum. Anbiha wa umirtoh ist euch etwa das angeordnet worden? Anbiha wa kilttoh hat man euch mit solch einer Sache beauftragt? An tabdri bukitab Allahi ba'dahu bi bad, dass ihr Wortwörtlich heißt, das Wortwörtlich heißt es, das eine Buch, das ein, den einen Teil des Buches Allahs gegen den anderen schlägt, schlagt. Also gemeint ist, dass ihr mit dem einen Buch, des, äh, Teil des Buches argumentiert gegen einen anderen Teil des Buches Allahs. Also kann das kann das ein gesunder Menschenverstand sagen? Ein Buch von Allah, subhanahu wa ta'ala. Einmal argumentiert es so, gegen eine andere Reihe im gleichen Koran. Das ist ja, was sie gemacht haben, letztendlich. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, Unzuru ma umirtum bihi fatta bi'uuh wa ma nuhitum anhu fantahu. Shout, was euch davon angeordnet worden ist und folgt dem. Und das, was euch verboten worden ist, den geht aus dem Weg. Insofern hat der Prophet ﷺ gesagt, es kann nicht sein, dass der Koran selbst, der der Grund dafür ist, dass wir uns einig geworden als eine Ummah, Gleichzeitig Grund dafür, dass wir uns spalten. Das kann doch nicht sein. Dann muss die Lösung was sein. Hör auf zu diskutieren. Fertig. Hör auf zu diskutieren. Schau, was dir angeordnet worden ist. Schau, was du tun sollst und schau, was du lassen sollst und das erfolgst du. Und dann wird es auch keine Uneinigkeit geben, weil wir sind uns nicht darüber. Keiner wird sich jemals uneinig sein darüber, dass man beten muss. Keiner witzt sich jemand untereinander, dass Sinna und Hamer und Riba und was weiß ich, Haram ist. Es steht nämlich eindeutig im Koran. Aber die Sachen, wo, wo, wo der einen versteht oder nicht versteht, dass man dann das als zum Anlass nimmt, um sich zu streiten, um sich zu spalten, um zu diskutieren, dann ist es manchmal einen falschen Film. Und deswegen ist es nicht in Ordnung, dass man auch über solche Sachen dann irgendwie Streitgespräche führt. Oder, oder oder Diskussionen führt oder so etwas. nein das ist nicht der richtige äh, die richtige Art und Weise und der Prophet Al-Satu sam sagt in einer anderen Überlieferung des gleichen Hadithes O Leute wir haza uhlikatil umam qablakum bi ikhtilafihim ala anbiyaihim wadarbihim alkitab ba'tahu min ba'd genau auf diese Art und Weise sind die Völker vor euch zu Grunde gegangen sie waren sich über ihre Propheten uneinig Und sie haben mit dem einen Teil des Buches gegen das andere argumentiert. Wahrlich, der Koran ist nicht herabgesandt worden, damit der eine Teil dem anderen, äh, damit der eine Teil dem anderen, damit der eine Teil den anderen der Lüge bezichtigt. Und dann sagt der entscheidende Teil, Sallallahu alaihi wa sallam, فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا تَشَابَهَا فَعَلَيْكُمْ Das heißt, was denjenigen Teil des Koran angeht, den ihr verstanden habt, so handelt danach. Und was denjenigen Teil angeht, der euch unklar ist, so glaubt einfach daran. In einer anderen Version sagt der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, denn die Menschen vor euch ähm, <lacht> wurden erst dann verflucht, als sie sich über ihr Buch uneinig geworden sind. Und Uneinigkeit über den Koran ist Kufr. Wortwörtlich heißt es, die Menschen, die vor euch waren, sind erst verflucht worden, als sie sich über den Koran uneinig geworden sind. Natürlich ist der Koran, sprachlich gesehen, bedeutet was? Die Lesung und deswegen manche Leute lesen das und da gibt's so eine witzige Sekte äh, die sagt äh, es hat nichts zu ja, aber die sagt es gibt nur ein Buch Allah sagt das es gibt kein anderes hat nur nie ein anderes gegeben das sagt Tora, Enjil und alles gleich ja. die, die, die, die verstehen die Sprache nicht ja auf jeden Fall die äh, äh, äh, was ist gemeint ist das jeweilige Buch das ihnen vorgelesen worden ist ja der Autor haben ta'ala, sagte, Allahs Religion, der Erde und des Himmels ist dieselbe, nämlich der Islam. Und ähm, dann sagte er, taala, Allah, der Ahabene, sagte, wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Inna dina inda Allahin Islam. Ähm, der Ahabene sagte auch, und ich habe euch den Islam zur Religion erwählt. Wraḍītulakum Islāma dīna Surat al-Māida. Und, di sana aksahe, dengan itu, penulis akan mengatakan bahawa tidak ada ajaran lain yang dikehendaki oleh Allah dari Islam. Islam adalah bahawa kita harus mematuhi Allah dalam keseluruhan. Islam adalah bahawa kita harus mematuhi Allah dalam keseluruhan. Islam adalah bahawa kita harus mematuhi Allah dalam keseluruhan. Islam adalah Islam ist, bahawa ja, kita harus mematuhi Allah dalam keseluruhan. Islam adalah Islam adalah bahawa kita harus mematuhi Allah dalam keseluruhan. Islam bedeutet, dass man nach der Zufriedenheit Allahs strebt. Und wie macht man das konkret im Alltag? Hey, du folgst dem jeweiligen Propheten, der gerade das. Okay? Das ist Islam. Allah subhanahu wa ta'ala hat niemals das Christentum mehr abgesandt. Allah subhanahu wa ta'ala hat niemals das Judentum mehr abgesandt. Allah hat immer nur den Islam mehr abgesandt. Keine andere Religion bei Allah. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam im Hadith, Abu Hurai radiallahu ta'ala anhu, al-Bukhari, al-Muslim, inna ma'ashir al-anbiya dinuna wahid. Was uns Scharen der Propheten angeht, so ist, so ist unsere Religion eine einzige. inna ma'ashir al-anbiya dinuna wahid. Ähm, und so sagte Allah subhanahu ta'ala auch, وَمَنْ يَبْتَغِغَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنَهِ Wer eine andere Religion begehrt als den Islam, so wird sie von ihm nicht angenommen werden. Wer eine andere Religion begehrt, wer ist ein allgemeiner Ausdruck, da könnte jede Person reingepackt sein. Jede. Sowohl die Zeit des Propheten Muhammad SAW als auch die Menschen vorher. Und sie wird von ihm nicht angenommen werden, wann? Am Tag darauf gestellt. Egal, wer da kommt. Welche Religion hast du? Islam wird angenommen. Kein Islam wird nicht angenommen. Und ähm, was ist dann der Unterschied? Wie wir gesagt haben, die Art und Weise, wie man sich seinem Herrn unterwirft. Und das ist das, was wir als Sharia ah oder Shir'ah nennen. Oder Minhaj. Das heißt, die Art und Weise, wie man zu Allah azza wajal gelangt. Und deswegen sagt Allah Subhanahu wa ta'ala im Koran Karim äh li kullin ja'alna minkum ah. von euch haben wir ein Gesetz gegeben. Ja? und deswegen wir wissen mit Gewissheit, dass manche Gottesdienste, manche Artenweise nicht mehr seinen Herrn nähert, unterschiedlich waren bloß der Zeit. Das wissen wir. Aber Es war immer der gleiche Gott, der angebetet wird durch diese Gottesdienste. Es war immer der Prophet, dem man zu folgen hatte, je nachdem welcher Prophet es gewesen ist. Ja. Aber es war nie so, dass äh, zu einer Zeit man Gott angebetet hat, und das war eine Zeit, wurde ein anderer aus Allah angebetet wird. Dann sagt der Autor, zusammenfassend mit der Himmaheim wa ta'ala, er, der Islam, ist zwischen dem Übertreiben, und der Unzulänglichkeit. Also sich im übertreiben und dem Untertreiben, wenn man so sagen kann. Ähm, worauf spielt dahin er ab Weil Allah sagt im Koran Ya Ahl al-Kitab, la taglu fi dinikum, wa la taqulu ala Allahi illa haq. Das heißt, o oh, folg der Schrift, übertreibt nicht in eurer Religion und sagt über Allah nur die Wahrheit. Warum übertreibt nicht? Ja, weil die ähm, äh, damit sind ja die Juden die Christen gemeint. Sie haben in ihrer Religion übertrieben. Warum? Weil die einen haben, also es einen Aspekt zum Beispiel, die einen haben, Jesus als Christus vergrößert und die anderen haben ihn geleugnet. Okay? Das ist die, das ist das Übertreiben Al-Ghulu und die Unzulänglichkeit Al-Taqasir. Ähm, berichtet wird. In Bahkan ibn Muslim ibn Aisha radhiyallahu ta'ala dass manche Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Frauen die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt haben ähm, was macht der Prophet alaihi sallallahu alaihi wa sallam an Ibadat im Insgeheimen also in, zu Hause was, was keines, was macht der Verabd von Ibadat sitzt da die ganze Zeit, betet die ganze Ecke, macht das Bier Äh, liest den ganzen Tag dort an, was macht er Besonderes zu Hause die ganze Zeit, wovon wir nichts wissen, wie hat er diese hohe Stellung bei Allah, Azza wa Jalla ähm, die wollten, äh, das war das, das was sie sich gefragt haben, was macht er so besonders, und dann als sie dann gemerkt haben, wie es in der anderen Bildung heißt, gemerkt haben, das ist gar nicht so viel Also das was er macht, das könnten wir eigentlich locker überbieten nicht locker, aber kann man überbieten, von der Zeit her also wenn jemand nicht 24 Stunden ausfällt, dann kann man 24 Stunden draus machen, richtig? Das heißt, sie haben gesagt, das ist nicht so, jetzt was wir jetzt gedacht haben. Dann haben sie gesagt, wir versuchen ihn zu überbieten. Der eine sagte, ich werde ab jetzt kein Fleisch mehr essen. Und der andere sagte, ich werde ab jetzt nicht nie wieder heiraten. Oder ich werde gar nicht heiraten, je nachdem. Und der andere sagte, top 1, ich werde kein Fleisch essen, ich mache ich, ich werde also nur noch jeden Tag fasten. Und okay. Und der dritte sagte, ich werde ab jetzt nicht nie wieder auf einem Bett schlafen. Und das ist ein Ausdruck dafür, dass er sich nicht bequem machen will, sondern möchte jede Nacht. Beten. Als der Prophet sallallahu Alaihi Wasdallama davon erfuhr, sagte er: Was ist mit Leuten los, die gesagt, die das und das und das gesagt haben? Was mich angeht, so faste ich manchmal und manchmal auch nicht. Ich bete in der Nacht manchmal auch nicht. Äh, wortwörtlich heißt, und ich bete in der Nacht, also das heißt, also, ich bin nicht die ganze Nacht, sondern ich in der Nacht. Äh, und ich esse Fleisch und ich heirate Frauen. Wer sich von meiner Sunna abwendet, gehört nicht zu mir. Wie, wodurch zeigt sich der Mittelweg der, der des Islam? Äh, Im folgenden Beispiel sich beim Tashbih und Ta'atil. Ich könnte euch erinnern, am Anfang einer der ersten Sitzungen haben wir geredet über Tashbih und äh, oder auch den Begriff Tamthil verwendet und gesagt, äh, da geht es um die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, wenn Allah azza wa jalla über sich selbst etwas sagt, wie zum Beispiel, dass er hört, dass er, hört. er sagt subhanahu wa ta'ala zu Musa und Harun, innani ma'akuma asma'u ara. ich bin mit euch höre und siehe, als er sie zu Firaun geschickt hat, in Surat Taha. Ähm, dann gab es im Laufe der Geschichte Menschen, die Gott bewahre, Allah verglichen haben mit dem Mensch und gesagt haben, Allah hört und sieht wie ein Mensch. Das ist Koffer. Allahs Mutter ist nicht so wie wir. Und dann gab es das andere Extrem, das gesagt hat, ne, gemeint ist nicht, dass Allah hört und sieht, gemeint ist Allah alles weiß. Allah hört nichts und sieht nichts. Das ist Ta'wil. Das ist anderes Extrem. Und wir haben gesagt, wir gehen den Mittelweg. Allah hört und sieht und weiß alles, aber nicht so wie du nicht. Das heißt, die Wirklichkeit dieser Sache ist anders als bei dir und bei mir. In vielen anderen Hinsichten, also darüber war ausführlich gesprochen worden, nicht alles noch wiederholen. Dann, äh, Mittelweg zwischen Jabr und Qadar, hier Im Deutschen ist es dann 216. <lacht> zwischen der Prädestination und absoluten Freiheit. Gesagt, es gibt im Laufe der Zeit, gab es Leute, die gesagt haben, der Mensch der ist wie ein wie ein, ein eine Feder im Wind der, hat gar, der kontrolliert sich überhaupt nicht sehr. der wird kontrolliert alles hat gar kein Selbstbestimmungsrecht hat keine Freiheit er wird zu allem quasi gezwungen was er tut und da gab es andere Extrem die Gottbewahrer, die göttliche Vorherbestimmung durch und durch geleugnet haben so dass sie letztendlich das Wissen Allahs geleugnet haben und wie geht der Mittelweg Es läuft nicht alles, wie du willst, aber es gibt Dinge, die laufen, wie du willst. Ja. Und es ist alles unter dem Willen Allahs. Aber der Mensch hat einen Willen, aber der Wille ist eben beschränkt. Und der Willen Allahs Taala, untergeordnet. Ebenso zwischen der Sicherheit und der Verzweiflung. Das heißt, zum Beispiel, der Mensch äh, ist sich nicht hundertprozentig sicher. Im Sinne von Keiner von uns geht davon aus, dass er, wenn er gestorben ist, direkt ins Paradies geht, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden. Jeder hat von uns ist überzeugt, dass er Muslim ist und er weiß, dass jeder Muslim letztendlich bei Allah subhanahu wa taala erfolgreich sein wird. Aber er hat Angst, dass er den Islam nicht so umgesetzt hat, wie es eigentlich sein sollte. Denn Allah sagt im Koran Kareem: "Wama qadarullah haqqa qadrih." Sie haben Allah nicht so eingeschätzt, wie es ihm gebührt. Und wer es denkt, der behauptet, er könnte Allah so einbeten, wie es ihm gebührt. Und umgekehrt, er gibt auch nicht die Hoffnung auf, also die Verzweiflung. Sodass er sich das Leben nimmt, Gott bewahren. Sodass er sagt, ich habe so viele Sünden gemacht, Allah wird mir das niemals verzeihen. Das auch alles verwerfen wir. Denn Allah sagte, hat uns versprochen, dass solange wir ihn um Verzeihung bitten, er uns auch verzeihen wird. Inna Allah ya gafiru al-dhanubah jami'ah, Allah verzeiht alle Sünden. Und Allah hat in dieser Sura, Sata al-Zumar, Keine Ausnahme gemacht. Dan sagt der Autor, Allah ta'ala, Dies ist, Nämlich unsere äußerliche und innerliche Religion. Und unser Glaube. Äußerlich, Das was man sehen kann, Innerlich, Das was wir innerlich haben. Und wir sagen uns von allen los, Die dem, Was wir erwähnt und erklärt haben, Widersprechen wir bitten Allah darum, uns im Iman zu festigen und dass er unser Leben mit ihm, mit dem Iman beendet und uns schützt vor den verschiedenen Neigungen und den unterschiedlichen Meinungen und schützt vor den verdorbenen Richtungen wie die Mushabbiha Mushabba. das habe ich gerade beim Wort Tashbih erklärt ähm im 215. Satz zwischen Tashbirh und Ta'atif ja. und der Mu'tazila, Jahamiya, Jabriya und Qadariya und andere, die von der Sunna und der Gemeinschaft abweichen und mit den irregehenden Bündnissen schließen. Ähm, die äh, äh, Moshabbia haben wir gerade erwähnt. Al-Mu'tazila, darüber haben wir auch schon ein paar Sachen gesagt, aber hier vielleicht noch ein paar Anmerkungen Die Mu'tazila, im Deutschen ist das der Begriff, also auch in Islamwissenschaften, als die Mu'taziliten eingegangen. Ja. Ihr Grunde ist Amr ibn Ubaid und Wasl ibn Ata Al-Ghazal. Ähm, sie, ähm, sie haben sich von, äh, zur Zeit von Al-Hasan Al-Basri, zur Zeit der kleinen Taw'in, von ihm gespalten oder von der Gemeinschaft der Sunniten gespalten. Ähm, und haben äh, an seinen Sitzungen äh, nicht mehr teilgenommen zu seinen Lebzeiten. Und diese und weil sie eben sich von ihnen abseits äh, hingesetzt haben oder besser gesagt, sich von ihnen gespalten haben, nennt man sie Murtaziten, weil atazala auf auf arabisch bedeutet eben, dass man von äh, dass sich von bestimmten Leuten entfernt. Ja, wenn man irgendwo ähm, wenn eine Person obmond er alleine sitzt dann sagt man i'tazala an-nass. Ja, da er hat sich äh von ihnen abgesandt oder das fehlt mir der Begriff nicht ein. Aber deswegen heißt es er Mu'taziliten, weil sie einfach tatsächlich die Sitzung verlassen haben und mit ihnen nicht mehr äh zusammen sein wollten. Und diese äh Mu'tazilitische äh Mazhab ist aufgebaut, da gibt es das ist alle diese muhaddesilitischen Gruppen sie haben fünf äh, Prinzipien äh, über die wir natürlich auch schon gesprochen haben aber vielleicht noch mal hier einmal zusammengefasst das ist die das Prinzip des Tauhid das äh, Adl, die Gerechtigkeit äh, in Fadl Wajid damit ist äh, ich werde gleich noch was zu sagen aber gemeint ist dass eben die Androhungen Allahs umgesetzt werden äh al-manzila bayn das ist die, die die die Stufe zwischen den beiden Stufen heißt wörtlich sag ich das dazu und das gute zu gebieten das schlechte zu verbieten das sind die fünf Prinzipien über die sich alle fünf äh, über alle die Untergruppen der Mu'taziten auch einig sind was ist damit gemeint mit dem Tawhid würde man denken ja das ist doch alles schön und gut für alle glauben im Tawhid aber sie meinen damit ganz bestimmte Prinzipien und zwar Zum Beispiel, dass Allah subhanahu ta'ala nicht gesehen werden kann. Weder im Diesen noch im Jenseits. Ja? Das ist die Mu'taziliten. Äh, dass man ihm keinen Ort zuschreiben darf und dass man ihm auch keine Richtung zuschreiben darf. Ja? Wer diese Sachen glaubt, sollte sich nicht Sunnit nennen, sollte sich Mu'tazilit nennen, weil das ist ihr Glaubens-, Glaubensinhalt. Äh, Al-Adl, die Gerechtigkeit. Äh, wir alle glauben, dass Allah gerecht ist, nur sie meinen damit was anderes. Sie meinen damit, dass es nicht sein kann, dass Allah die Taten der Diener erschaffen hat. Weil ich sage, wenn Allah die Taten der Diener erschaffen hat, dann wäre es ja ungerecht. Allah erschafft für dich den Kufr, erschafft für dich die Frevelayu und du wirst nach Zeichenschaft gezogen. gezogen. Okay. Und äh, sie, sie haben das geglaubt und sie sind da in die Irre gegangen. Wir glauben, Allah ist der Schöpfer aller Dinge und der Mensch erwirbt die Taten. Er erschafft sie nicht, er erwirbt sie mit seinem Willen. Und sie haben damit wirklich ein Problem gehabt. Und äh, deswegen sehen sie das als ungerecht an das was wir glauben und wir sagen das was ich sagen wie aber darüber haben wir es schon länger unterhalten äh, die äh, letztendlich leugnen sie al qadar letztendlich leugnen sie al qadar die dritte das dritte Prinzip dass sie, dass sie sagen die ähm, die androhungen allahs werden auf jeden fall umgesetzt damit soll gemeint sein dass die leute die große sünden begehen in die hölle gehen werden Ja, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat Leuten, die große Sünden begehen, bestimmte Strafen angedroht. Und dann haben sie gesagt, das muss auch eintreffen. Es kann nicht sein, dass Allah es ihnen androht und es dann doch nicht umsetzt. Wir von Ahle Sunnah der Ma'a sagen es genau umgekehrt. Wir, wir sehen, dass, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Androhung nicht umsetzt, ist das nicht ein gebrochenes Versprechen, sondern es ist eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, oder nicht? würdest du ja immer klären, Allah dir sagt, ich habe dir mit der Hölle gedroht, aber du kriegst sie trotzdem. Wirst du sagen, Moment, das ist ja ungerecht, musst du doch bekommen? Ja, du hast dein Versprechen gebrochen. Wirst du sagen, Alhamdulillah? Okay, deswegen wir sagen, es ist eine Rache von Allah Subhanahu Taala, wenn er das, was er angedroht hat, also wenn er das Problem ist was, wenn Allah sagt Subhanahu Taala, wer das und das und das macht, der geht in die Hölle. Okay, wer das und das und das macht, geht in die Hölle. Zum Beispiel وَمَنْ عَادَ فَأَوْلَٰيكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيَ خَارِدُونَ Wer noch einmal zurückkehrt, z.a. Das heißt Zinsen nimmt, noch einmal nimmt, das sind diejenigen, die in die Hölle gehen werden, für immer und ewig. Okay? So. Wenn Yom Al-Qiyamah, also Allah Azza wa Jal, einem das doch verzeiht, dann würden sie sagen, dann hätte Allah sein Versprechen nicht eingelöst. Okay? Und wir sagen, nein, das ist eine Rahmah von Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist nicht verpflichtet, das Androhung umzusetzen. Okay, wir sehen das als eine Androhung und sehen das als ein Versprechen. Das ist ja ihr Problem nicht. Umsonst inshallah. Wir hoffen auf die Barmherzigkeit Allahs alayhi wa s Aber am besten ist man entfernt sich von den Sünden ganz, hat man kein Problem. Und das vierte Prinzip: Al Mansilat Bayn Al Mansilatain. Das ist diese Stufe zwischen zwei Stufen. Was ist damit gemeint? Und das ist der eigentliche Grund, warum wie heißt wir haben was Ibn Attal dann aus der Sitzung heraus das rausgegangen ist, weil Versus, Sie haben gesagt, ein Mensch ist entweder gläubig oder ungläubig oder was dazwischen oder was dazwischen. Sie, Sie haben gesagt, es kann nicht sein, dass jemand große Sünden begeht, ungläubig ist. Sie haben, Sie haben gesagt, wenn jemand große Sünden begeht dann ist er in einer Zwischenstufe. Sie wollten nicht sagen Kafir, wie diejenigen die, die große Sünder als Ungläubige bezeichnen. Sie wollten aber auch nicht sagen Gläubig, weil sie haben wie soll er Gläubig sein? Der Prophet sagt, wer das und das und das, und das macht, ist nicht gläubig. Da können wir ihn als Gläubiger bezeichnen. Sie sagten also, ein Fasig ist nicht gläubig. Sie sagten, ein Fasig ist nicht gläubig. Und wir, also deswegen haben sie gesagt, wir können einen Fasig, einen Frevler, weder als Gläubigen noch als Ungläubigen bezeichnen. Und deswegen erfinden wir eine Zwischenstufe. Und das ist, was man nennt Al-Mansilatubayna, Al-Mansilatayn. Und ähm, wir auf ahle haben damit kein Problem. Warum? Weil wir sagen, der Glaube ist nicht ein starres Gerüst, sondern im Herzen eines Gläubigen kann sich sowohl Iman als auch Kufr und Nifaq befinden. Ja, das ist der einzige. Wenn du den Iman vorstellst als eine eine Einheit, die nicht zerstückelbar ist, dann natürlich ist es nicht vorstellbar. Aber wenn du weißt, dass der Iman steigt und sinkt, dass der Iman aus vielen Zweigen besteht, wie der Prophet sagt, dass Allah ﷺ Al Imanu bir dunu situna shurubar, das heißt, der Iman besteht aus über 60 Zweigen, dann weißt du, je mehr du hast, desto mehr füllt es dein Herz. Aber wenn, wenn was wenn wenn es etwas anderes gefüllt ist Hast du ja nicht, dass der Ehemann ganz weg ist? Okay. Deswegen, Sie haben dieses Problem gehabt und äh, deswegen hat, haben Sie äh, das gesagt. Und ähm, was bedeutet das konkret? Ja, in diesseits sagen Sie, man ist in einer Stufe zwischen gläubig und ungläubig. Das ist nicht eine Bitte, das gibt es überhaupt nicht, ja. Und im Jenseits ist man im Höllenfeuer für immer und ewig. Also mit den Kopfaten. Das Jenseits ist man in Gefahr und in dieser Zeit ist man irgendwo dazwischen. Ähm das natürlich ist natürlich zusammengefasst. Durch haben sie Beweise. Ich, ich würde niemandem empfehlen, sich auf solche Diskussionen einzulassen. Es sei denn, man lernt von einem sunnitischen Gelehrten, wie man darüber äh, diskutiert und redet. Ansonsten würde ich solche Sachen nicht äh, mich darauf einlassen, weil sie haben Beweise. Es ist nicht so, dass es keine Beweise haben, nur sie verstehen sie falsch. Nicht jeder, der einen Beweis hat, hat das Recht Und nicht jeder, der einen Sahihbeweis hat, hat ihn richtig verstanden. muss man einfach verstanden haben, diese diese Problematik. Und das fünfte Prinzip, was Sie haben, das Gebieten, das, äh, die Pflicht, dass man zum Guten aufruft und das Schlechte verbietet, ähm, das ist natürlich auch eine, eine, ein, ein schwammiger Begriff. Wir, wir, wir gebieten auch das und, Gute und verbieten das Schlechte. Nur bei Ihnen ähm, führt das eben so weit, dass Sie dann auch äh, unrechtmäßigerweise gegen äh, rechtmäßige Imame vorgehen und so weiter und so weiter. ein anderes politisches Thema, das äh, worin sie zweifellos übertrieben haben. Und es gibt noch andere Stu äh, Eigenschaften der Mu'taziliten, aber das sind so die, äh, über die sie sich selbst uneinig sind. Dann haben wir die Jahmiya erwähnt. Die Jahmiya wird äh, zurückgeführt auf äh, Jahmi ibn Safwan al-Samarqandi und das ist der, wie gesagt haben, der alle Eigenschaften Allahs äh, regellos re re re re geleugnet hat und na dann und und zu den Eigenschaften der Jahmir gehört auch die berühmte Aussage, dass sie gesagt haben Hölle und Paradies enden sind sind endlich okay deswegen ihr müsst halt verstehen, dass diese Gedankengänge die gibt es auch heute noch nur keiner kommt und sagt ich bin ein Jahmi. ja jeder sagt ich bin Muslime die sagt, ich bin Sunni, oder was auch immer. Er sagt, aber das, was er sagt, konkret, ist genau das Gleiche, was wir früher gesagt haben. Genau das Gleiche. Und jetzt kannst du ihm, auch wenn er Tag und Nacht sagt, ich habe mit der Sache nichts zu tun, aber wenn er Tag und Nacht sagt, ich habe die Bücher nie gelesen von denen, es interessiert mich nicht. Was du sagst, ist die Aussage von Jahmiya. Punkt, bist du einer von ihnen. Du hast das Rad selbst neu erfunden, kann sein. Das interessiert mich nicht. Wenn du zu einer sunnitischen Gemeinschaft gehören möchtest, sagst du das, was Allah und sein Gesandter gesagt haben und fügst der Sache nichts hinzu, was ja akid angeht. Drei. Und bei ihnen war eben die ist der Imam ist einfach das bloße Wissen, die bloße Kenntnis. Zu wissen, dass es kein Gott über Allah ist der Iman Imam Allah. Was bedeutet das konkret? Überließ ist der Gläubige davon an. Was bedeutet? Und vertrauen auch. Was Sa'adun wusste mit Sicherheit, dass er nicht Sport ist, auch wenn er es gesagt hat, oder? Oder hat er geglaubt, er hat es selbst erschaffen? Dann wäre er nicht äh, Herrscher eines Landes, dann wäre er in der Psychiatrie. Ja? Deswegen, wenn das der Glaube die Kenntnis bedeutet, Iblis hat doch mit Allah gesprochen, direkt. Er hat doch jedes Prophetentum mitbekommen, von Adam bis Mohammed alle auf dem mitbekommen, alle Wunder damit er bekommen. Wem auch sei Und sie sagen, Unglaube ist einfach die Unwissenheit. ja, Und so weiter und so fort. Also sie sagen auch, kein Mensch handelt wirklich. Und eigentlich ist Allah der Handel. Und was mit den Menschen? Warum sagt man denn, der so hat gegessen, getrunken sein? Das ist alles nur im übertragenen Sinne gemeint. Es gibt Leute, die sind verrückt. Es gibt Leute, die sind verrückt. Und sie glauben auch das, was sie sagen. Ähm, als Abu Hanifa, Rahimallah, über ihn wird überliefert, Als er, als er gefragt worden ist über diese Sachen, Jahamia äh, und ich glaube über die Taten, was ich gerade ihm gesagt habe, er sagt da: "Lagan Allahu Amr er, bin Abaid, whoa fatah äh, al-Nas al-Kalam fi-hada." Er sagt: "Möge Allah Amr bin Abaid verfluchen. Er ist derjenige, der den Menschen den Zugang zu diesen Sachen verschafft hat." Äh, Al-Jabriya hat da er, äh, also erwähnt im 224. Das, das sind die äh, Deterministen, also die glauben, alles ist ähm, auferzwungen, also vorherbestimmt ist es sowieso, aber auferzwungen, dass der Mensch überhaupt gar keine Scheidungsfreiheit hat. Ähm, und das ist auch äh, abgeleitet, ursprünglich von Jahmiyyah. Ja, liebe Geschwister, ähm, dann sagt der Aufa, als letzten Satz, äh, wir sagen uns von Ihnen los, und wir betrachten sie als irregegangene, verdorbene, und Allah ist es der Schutz und Erfolg verleiht. Ähm, all das ist einfach äh, die, diese Gruppen, die im Laufe der Zeit entstanden sind, sind einfach aus dem einzigen Grund entstanden, weil die Menschen den geraden Weg, der direkt zu Allah subhanahu taala führt, verlassen haben und unterschiedliche Wege eingeschlagen haben. Abdullah bin Mas'ud radiallahu ta'ala anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam hat eines Tages eine Linie gemalt. Eine Linie gemalt. Und dann hat er gesagt, das ist der Weg Allahs. Dann hat er rechts und links verschiedene Linien gemalt, die Abzweige vom geraden Weg gemacht. Und er sagte, das sind verschiedene Wege, Am Ende jeden Weges ist ein Schettan. Am Ende jeden Weges ist ein Satan, der zu diesem Weg aufruft. Danach danach lasen die Ayah aus Surat Al-Imran 153: Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa dass dies mein Weg ist, ein gerader, so folgt ihm wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Und folgt nicht den anderen Wegen, so werdet ihr vom Weg Allahs abschweifen. Das ist es, was er euch befohlen hat, auf das ihr euch vor Allah vorseht. Deswegen, weil das eben so eine einfache Sache ist, so ein einfaches Prinzip ist, dass man auf diesem geraden Weg bleibt, der ja extra vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, vorgezeichnet worden ist, Und er geht auf diesem Weg vor, damit du ihm einfach nur nachgehst, weil diese Angelegenheit so wichtig ist, hat Allah Subhanahu taala es für uns gesetzlich gemacht und uns aufgefordert, in jeder Rak'a zu sagen, ihdinas siratal mustaqim. Weise uns den geraden Weg. Siratal ladhina an'amta alayhim, den Weg derer, denen du Gnade erwiesen hast. Wala denen Gnade erwiesen worden ist Wairil Makhdubi alaihim Nicht den Weg derer den, Mit denen man zornig geworden ist Wala Dahlin Und nicht den Weg der Irregehenden Allahumma amin Wa sallallahu wa sallam Wa barak alam Muhammad Wa rabbil alamin